На ось печеню окличнику І віднеси демодоку, Хай покуштує, І зажурений рад я його вшанувати. Шануй повагу людей, Що живуть на землі цій, Усюди мають аеди. Сама бо їх муза безсмертна навчила Дивних співати пісень, співуче їх люблячи плем'я. Так він сказав, і той до героя-співця Демодока в руки м'ясо відніс і взяв цей, радіючи духом. Зразу ж до страв приготованих руки усі простягнули. А після того, як голод і спрагу вони вдовольнили, до Демодока звернувшись сказав Одісей Велемудрий «Вище над смертних усіх я тебе, Демодоку, шаную!» Чи Аполлон тебе вчив, чи муза то Зевсова донька, надто бо все до ладу Ти про долю Ахеїв співаєш, що учинили й зазнали, чого, і як було їм сутужно, наче ти сам з ними був, чи із уст очевидця почув це. Отже про те заспівай, як Еней із Афіною разом під Іліоном, Коня дерев'яного постать зробили, як його хитрова крополь увів одісей Богосвітлий, воїв сховавши в коневі, що трою після зруйнували. Врешті, коли і про це ти докладно мені проспіваєш, зараз же перед всіма я людьми розповім, що, напевно, доброзичливий дає тобі Бог це натхнення співоче. Так він сказав, а співець заспівав уже Богом натхненний, з того почавши, як враз на свої добропалубні судна сіли Ахеї і геть попливли, свої шатра спаливши, як з Одісеєм славетним у трої вже посеред міста інші тим часом сиділи, заховані в кінській утробі потім троянці самі в акрополь коня затягнули. Так і стояв він. Вони ж без кінця гомоніли безладно, сидячи там навкруги, і на троє думки їх ділились. Міддю безжальною цю черевину проткнути порожню, чи затягнувши наверх з високої скинути скелі, чи залишити це диво як жертву богам милостивну. Саме останнє оце і було те, що статися мало. Місту, бо доля судила, загинуть тому, яке прийме постать Велику коня дерев'яного, де заховались кращі з аргів'ян, готуючи смерть і загибель троянцям. Далі співав, як Ахеїв, сини Іліон руйнували, Схованки ринувши враз, і порожнім коня залишивши, як хто куди плюндрувати розбіглися місто високе, як Одісей, наче Грізний Арей, в деїфобат домівку кинувся вдвох з Минилаєм, до мстивого бога подібним. Там він. Співав той, наважився стати до бою страшного і переміг при сприянні великої духом Афіни. Так той виспівував славний співець, Одісей же від жалю танув слізьми, що з повік струмками спливали на лиця, наче ридає дружина, припавши до любого мужа, що за людей і вітчизну свою наложив головою, щоб від дітей і від міста загибелі день одвернути. Бачачи, як він конає і в смертних здригається муках, тужно голосить над ним і ридає, а ззаду жорстокі ратищ удари на спину вже падають їй і на плечі. Гонять в полон на роботу тяжку, на поталу й на ругу. В'януть їй лиця від горя, що жалим до неї проймає. Жалісно так водісеє, з-під брів його сльози лилися.